Подорожі батька історії Одним із перших учених-мандрівників був Геродот, якого давньоримський філософ Цицерон назвав батьком історії. Геродота дуже захоплювали чужоземні звичаї, тож учений довго, між 455-44 роками до нашої ери, мандрував країнами Сходу. У Єгипті вчений розпитував жерців про історію цієї держави, цікавився життям фараонів і відвідував майстерні бальзамувальників, про що пізніше докладно розповів у своїх текстах. Опинившись біля пірамід, він кроками вимірював довжину підніжжя кожної з них. Маршрут однієї з подорожей Геродота пройшов через Малу Азію, звідки він прибув на кораблі в Північне Причорномор'я до колонії Ольвія берег Дніпровсько-Буйського лиману. Ймовірно, саме там він зустрів кочові племена скіфів і спостерігав за їхніми звичаями та обрядами. Результатом довготривалих подорожей Геродота стала праця-історія. Чи знаєте ви, що на відміну від більшості попередників Геродот мандрував не задля торгівлі, а щоб задовольнити власну цікавість? Очевидно, він хотів побувати в місцях, де здійснив свої подвиги Геракл.